Мемуари Гейші. Артур Голден. Розділ п'ятий. Того ж дня Хацумумо відвела мене до реєстраційного офісу Джіона. Я очікувала побачити щось грандіозне, але виявилося, що він складався всього з кількох напівтемних сильно прокурених кімнат, розташованих на другому поверсі шкільної будівлі, заповнених партами та папками з документацією. Ларк глянув на нас крізь хмару диму і кивнув, пропонуючи пройти до дальньої кімнати. Там, за столом, заваленим паперами, сиділа найбільша людина, яку мені довелося бачити у своєму житті. У минулому борець Сумо, хоч і не став відомим, просив називати себе тим ім'ям, під яким колись боровся – Аваюмі. Гейші зазвичай скорочували його до Аваї. Коли ми увійшли, Хацумом опустила ухід свою чарівність – тоді я вперше побачила, як вона це робить. «Аваїсан!» – сказала вона. Я злякалася, чи вистачить їй повітря, тому що це прозвучало як «Аваїсан!» Він відклав ручку і посміхнувся, при цьому дві його величезні щоки піднялися до вух. «Так, Хацумомосан!» – озвався він. «Якщо ти станеш іще красивішою, я цього просто не винесу!» Його мова нагадувала гучний шепіт через пошкоджені ударами по шиї голосові зв'язки, подібне часто трапляється і з борцями суму. А ваї, цей гігант розміром із бегемота був одягнений в елегантне брючне кімоно. Його робота полягала в контролі над усіма грошовими потоками Джіона, а струмокість цієї річки-готілки тік йому прямо в кишеню. Це не означає, що він крав, просто так працювала система. Розуміючи важливість роботи Аваї, кожна гейша вважала своїм обов'язком принести йому задоволення. Тому за ним закріпилася репутація людини, яка проводила без свого елегантного одягу стільки ж часу, як і в ньому. Хацумомо довго розмовляла з Аваї і нарешті повідомила його про мету свого візиту. «Вона прийшла зареєструвати мене, щоб я могла відвідувати школу». До цього Аваї практично не звертав на мене уваги, але він повернув свою гігантську голову і відкрив жалюзі, щоб краще мене бачити. «Я не вірю своїм очам. Чому ти не сказала мені, що приведеш таку гарну дівчинку? В неї очі кольору скла». «Скла?» – перепитала Хацумомо. «У скла немає кольору, Аваї-сан». «Звичайно, є. Воно іскристо-сіре. Коли ти дивишся у дзеркало, то бачиш тільки себе». А я бачу його колір. Так, а мені цей колір неприємний. Я одного разу бачила, як море викинуло на берег мертву людину. Так його язик був саме такого кольору, як її очі. Мабуть, ти надто гарна сама, щоб бачити красу навколо, сказав Аваї, відкриваючи реєстраційну книгу. Проте, давай зареєструємо її. Отже, Чіо, я правильно запам'ятав? Скажи мені, чи, будь ласка, своє повне ім'я та місце народження. Коли я почула ці слова, я уявила, як Сацу сидить перед Аваї і з жахом дивиться йому в очі. Вона, напевно, була саме в цій кімнаті, якщо мене реєструють, отже і вона пройшла через це. «Моє прізвище Сакамото», – відповіла я, – і народилася в Йоридо. «Ви ж чули про це місто від моєї старшої сестри Сацу?» Я думала, Хацумомо дуже розсердить моя відповідь, але мені здалося, вона навіть зраділа, що я завела про це розмову. Якщо вона старша за тебе, то її мали зареєструвати раніше, але я не пам'ятаю її, думаю, її немає у Джіоні. Тепер я зрозуміла причину радості Хацумомо, вона заздалегідь знала відповідь Аваї, Але в Кіото є й інші райони, де мешкають гейші, мабуть Сацу в одному з них, я маю її знайти. Я повернулася в Окейю, і Анті відвела мене в лазню, розташовану наприкінці нашої вулиці. Я ходила туди і раніше, але не з Анті, а зі старшими служницями, що постачали мене шматочками мила і невеликим рушником. Сидячи на упочіпки, вони мили одна одну, а я милася сама. Сьогодні ж Анті запропонувала помити мені спину. На мій подив вона зовсім мене не соромилася і поводилася так, ніби її довгі груди, що звисали, були не більше, ніж пляшки. Вона навіть кілька разів випадково зачепила ними моє плече. Після лазні ми повернулися в Окею, і я вперше одягла яскраво блакитне з малюнком із зеленого листя шовкове кімоно, комір і рукави якого обрамляв орнамент із жовтих квітів. Потім вона провела мене в кімнату Хацумомо. Попередивши, щоб я в жодному разі не збентежила і не розлютила її, трохи згодом я зрозуміла, навіщо вона мені це говорила. Рано вранці гейша виглядає як будь-яка інша жінка. Її обличчя може бути жирним, а дихання неприємним, тільки зачіска зберігається навіть уночі, але в усьому іншому гейша нічим не відрізняється від інших жінок. А гейшею вона стає лише після того, як довше посидить перед дзеркалом і обережно накладе грим. Щоправда, просто гейша стає справжньою гейшею, тільки коли хід її думок починає відрізнятися від звичайного. Мені запропонували сісти поряд із Хацумомо, де я могла бачити її обличчя у крихітному дзеркалі на її столику. Вона сиділа на колінах на подушці у бавовняній сукні і тримала в руці п'ять пензликів різного розміру та форми. Деякі були широкі, як віяло, інші виглядали, як палички для їжі. Нарешті вона обернулася і показала їх мені. «Це мої пензлики», – сказала вона. «А це впізнаєш?» І вона простягла мені скляну баночку з білим вмістом, покрутила нею в повітрі перед моїм носом. «Це те, що я наказала тобі ніколи не чіпати». «Я її не чіпала». Вона кілька разів понюхала закриту баночку і сказала, «Так, ти не чіпала». Потім поставила баночку, взяла три пігментні палички і розклала переді мною на долоні, даючи мені можливість добре розглядіти їх. Це тіні, можеш подивитися. Я взяла одну паличку з її рук. Вона була розміром із дитячий пальчик, але тверда та гладка, як камінь. Хацумумо прибрала пігментні палички і дістала щось дуже схоже на дерев'яну паличку, що обвуглилася з одного краю. Це дерево паулонія. Ми використовуємо його для підведення брів. А це віск. Вона взяла два шматочки воску і дала мені в руки. Як ти гадаєш, навіщо я тобі все це показую? Щоб я зрозуміла, як ви робите макіяж, відповіла я. О, Боже, ні, я показую тобі все це, щоб ти зрозуміла, у макіяжі немає чарів. І один макіяж не перетворить нещасну Чіо на щось прекрасне. Хацума повернулася до дзеркала і почала відкривати баночку із жовтим кремом, муркочучи собі підніс якусь пісеньку. Якщо я вам скажу, із чого виготовлявся цей крем, ви не повірите, із солов'їного посліду, і це правда. У ті роки багато гейш користувалися цим кремом, вважаючи його дуже корисним для шкіри, Через його дорожне чуха цьому поклала лише трохи крему навколо очей та на губи. Потім вона взяла невеликий шматочок воску і розм'якнувши його в пальцях, втерла його в шкіру обличчя, а потім шиї та грудей. Витерла руки ганчіркою, а потім одним із пензликів розтерла щось, що нагадує крейду до пастоподібного стану. І намазала цю пасту на обличчя і шию, залишивши непокритими ніс області навколо очей і губ. Обличчя Хацумому стало нагадувати маску, подібну до тих, які діти вирізають із білих аркушів паперу. Іншими пензликами вона заповнила пастою дрібніші ділянки. Її обличчя почало виглядати так, ніби побувало в мішку з борошном. Вона була схожа на демона, і тим не менше, відчувала ревнощі і сором одночасно. Адже вже за годину чоловіки будуть заворожено дивитись на її обличчя, а я залишусь тут, у океї, змокла і бліда. Вона зволожила пігментні палички та додала фарби на щоки. Я вже кілька разів бачила, як Хацумомо закінчувала свій макіяж. Щоразу, залежно від кольору кімоно, вона вибирала різні відтінки червоного для рум'ян. У цьому не було нічого незвичайного, але вона використовувала темніші відтінки, ніж інші гейші. Я не розуміла всіх тонкощів, але знала, що Хацумому розумна і вміє наголосити на своїй красі.